Oden, gure gauzko gomitak lehenik ieslarien uh, eta presuen familiako etxerat elkarteko bozera mailea dugu hemen Patrizia Belez. Ongietorri? Bilesker, agundan. Eta baita ere uh, presueri bisitak egiten dituen uh, ihintza bidart. Ongietorri? Bai, egunan mireskar. Ode, lehenbizik horik, behar ba, Patricia Belez, zurekin pixka bat egoera, aipa dezagun, horroitaraz, dezagun, zonbat preso, badiren, bi estatuetan. Bai, momentu honetan guztira, eh, eus, eh, euskal, mal, euskal preso dauzkagu, bai, estatu Frantsesean bai, Estatu Espainiolean, aietatik eundairuro geita malau dira Estatu Espainiolean gaur egun eta aietatik laro zazpi erkidegoan eta Nafarroko espetxetan eta laro geita zazpi, hau da erdia, oraindik ere e, Euskal Herriko inguruko espetxetan oda Estatu es, Espainiako espetxetan eta Estatu Frantzesaren kasuan e, hogeita bat preso daude, hau eta tiktik emakumezua batez ere daude, erreo eta arren ezen e, etxetik izairoen kilometro baino gehiagora Hau da, uneko gehiagia horrein e, dikantik e, e, urruen dauden espetxetan e, e, e, daude, eta uneko laro gehiagia gizonezkoak dire lanemen zan eta mondemak zanen espetxetan daudenak. Mm. Momentu hontan horiek izango lirateke. E, esto. Gero dauzkagu, haien artean kolektibaren barruan, preso gaixolarriak, emeretzi direla, ama publikoak eta ama beste lauek. Bera, kasua ezagutzera eman dutena, baina ez izena, ez dute anonimoak dira. Eta estatu frantzesea kasuan obiezoa preso gaixoelarriak daude, Jon Gurutz Maiza eta Ibon Fernandez iradi. Eta horietan ere, badira, aspaldi ainitz urte hauetan preso direnak? Hori da eta batez ere larria da ba Jon Parot jaketsesnal eta Unai Paroten e, kasuak ez e, beste bestelatzuen artean Josu Barostarbeta bezela baina Josu Barregi barkatu baina e, kasu hiru kasu hauetan eta e, salatuko direnak bereziki e, Bayonako manifestazioan 30 11 urte deramaz kite espetxean perpetuitek e, kondena bat e, e, ordaintzen eta, bueno, e, u, e, gaur egun e, guztize duertez dina den egoera bat bairatzen. Eta, bon, prezeski, uh, jendarte zibilaren eskutik abiatu den bake prozesuak uh, eta bake prozesuaren urratxek badute hamar urte horai, Parise eta mm -hmm. Madrilen aldetik espetxe politika zertan da. Ba, kron, kronikari begiratzen o, kronologikoki begiratzen eh, gogoratu beharra daukagu, haindala ir urtet Erdi Pedro Schez eh, agertu zen era irragarri zuen eh, salbuzpeneko espetxe politikarekin bukatu nazuela Estatu Espainolean. Oaingala lau urteta erri eh, bakea helburu ibilbidean hasi ziren negoziazioak eh, Ipar Euskal Herriko eh, delegaritza eta justzpizi ministeritzaren artean, Han, hainbat e, gauza tu zirentannegotu zidan eta eta bueno, aurrera eman ziren eta dela bi urte erdi Frantzeko presidentea e, konponbidea behar zuela adierazi zuen. E, kronolkoki e, pausu ikusten eta eta jakinda daur egun Euskal Herriko jendeartearen appusztua bizikiditza eta bakea diela, esan beharra daukagu, egoera blokeatu batean orkitzen gehala. Lehen esan bezala, e, zentzuga bat iruditzen zaigu, iru lagun horrein dikano, goita maika gero, espetsian jarraitzea, perpetuite e, kondentat ordain zen, e, iruro gehiago eta hamar guruko pertsonetaz ari geha, e, hainbat autoetan agertu den reintzidentzia hori e, arrisku e, nuluarekin. Ez dakik zergatik jarraitzen duten horrela. Ez zaten bezala, egun da erudu preso daude estatu espainolean et, eta aietarik erdia oraindik ez daude Euskal Herriko espetxeetan. Ez dugu ulertzen e, bizikidatzari eta bakeari eta eta... Ba, Euskal Herriko aldarria den idoia horren inguruan ze onura ekartzen duen egoera hauek orte, bere hortan e, gaur egun mantentzea. Bainan e, ez dakigu mendekua beldurra askotan salatu izan ditugun lobby oiei e, ba, burpiletan makila jartzen dituzten lobby oiei geldiaraztina direnak adibidez audientzia nazionalean gure senideak ibilbide juridiko penitenziarioa egin alizatea. Bainan zerbaitek ostopatzen jarraitzen du eta zen gu lobia ditzen diogu lobia hor badau juridikoki e, medio, me, mediatikoki e, zen hainbat eh biktima eh artean ba ez dagola e, ekiditu nahi dutela ba ba ematen jarraitzea eta biziki ditzan aurreratzen jarraitzea euskalariak Hintzabidart preso baten bisita egiten duzu, zer dio egoera huntaz? Uh, bai, nik egeeran preso bat bisitatzen dut, <laughs> ez hainitz. Uh, laguna kartzelan dutalako, mondemar zaren, eta egeer haitiko ez, ez dugu, dugu aipatzen, sobera gai hori eh uh, da aktualitatean zerbait gertatzen delarik adibidez Berriki oiergoaren kasua edo zerbait gertatzen balimada bai puntuak aipatzen dugu baina eella da egoera askipizua daola horduana dagite uh, mm -hmm. intentsatzen dira piska bat uh, harintzen al bezala baina uh, Zer dioten ba, gu bezala, nahi dutela albezain fite egoera desblokeatzean, nahi dutela albezain fite etxean egon eta hmm. eta aski dela? Baitzpadakoak dira bisita horiek? Ah bai, bai bai, bait zpadakoak dira eta ino gehiago ikusi dugu hor kovidarekin nola izin bestekoak dira kovidarekin izan baitugu garaibat. Elgajikusi gabe, elgajunki gabe ere, gero maskarekin, gero elgajikusi, baina gero amabostegun isolatua, Bo, biziki baldin dago goxak, eta hoinok gehiago fokatzen dauku nola behar diren, bai bera jentzat, bai guretzat ere kanpoan. Espainiak estatuan ere, covid ere, ez du lagundu? Bat, bat ere, bat ere. Zatu e, Espainiolean, e, neurri restriktiboanak e, e, jarri dituzte, eta oraindik ere jarraitzen dute dituzte jartzen. E, Lezpetsik le, le, le, eginetan, bizak, hau da, aurrez aurre zaurre, egonalitzatea, zure zen hideo bertan bera gelditu dira, hainbat lekutan bisitak ere, o, iz, oztopi zugarria jartzen ari, ari dituzte. Hasiera batean, hainbat nazioarteko organismo onz eta onu bezala gomendatu zuten covid aurrean, larri e, gaixo zeuden presoak etxeratu behartzi dela, e, ba, osasun asistentzia hori garatu alizateko eta bermatu alizateko espetxetan, janaiko hurria izaten delako normalean. Egia da, estatu frantzesaren kasuan, zenbait presoi, e, ba, ne, presoekin neurri hori hartu zela, gure zenide eta launen kasuan, ECN ECIT haienak onaurririk aplikatu, naiz eta gaixoe larri, larri egon, eh ja, espetian jarraitute, adibidez egon Fernandez Ira die eta eh Jon Gurtzumaitza, eta Estatua Españolean, ba, holako neurriak ez dira hartu eta esaten dugun bezala, neurri restriktiboak edozein momentutan, familia eta visita eskubideak urratuz berri 20 berriz, ba, azkeneko bi urketan. Hintza larun la manifestazioa zertan da garrantzitsua. E, Guretzat zer den, bestakitz, pertsonalki hitz eginean dut, zenetzat, baina nahuzte dut, dela alde batetik, guk egonerokoan buruan eta buruan eta bihotzean dugun zerbait e, azkarki agertaraztea eta, eta jendea oroitzea, mediatikoki ere agertzea eta... Eta behiz ere oho zertan den egoera eta zer nahi dugun, eta zer nahi dugun orain eta, eta erakustea zerg egin dugun orain agete, zebideera mandugun, baina segitu behar dugula bohukana, denak etxan izan agete. Patricia Belez, e, ego eskola herrian ez da usaiako manifestaldia eginen, baina nalere izanen dira ekimenak? Hore da, lehenengo asmoazen, bueno, Aionan eta Bilbon egitea manifestazioak, Azkenean koronavirusaren egoera dela eta Bilboko deialdi bakarra bertan bera utzi da, Bilbon badago deialdia, baina beste gainontzeko goaldeko herri eta auzoetan manifestazioa garatuko dira. Eta bueno, adierazeteko eta, eta mai gainean jartzeko zein den Euskal Gitzartaren aldarria berriz ere. Esker Mila, bai Patricia Belez bai iintza bidart? Mila-mila eskerzuei. Eskerzue.